Hej Lasse. Hvordan har du det? Hvordan, hvordan har du det? Hvordan går det? <laughs> Jamen, øh, jeg synes faktisk, det går øh, det godt. Altså, det er en god dag. Der, øh, jeg er i Nordjylland lige nu, så, øh, og der er faldt sne, og det er flot udenfor. Der er øh, lidt flere farver, end der plejer at være her i januar og februar måned. De sidste par måneder det har bare været, øh, som om der har været et jerntæppe over himlen, men der er der ikke mere. Øh, så det er dejligt. Det eneste jeg frygter, det er, at folk de glider rundt, fordi de er virkelig, virkelig virke, glade udenfor. Altså, der er to ting i den her verden, der er livsfarlige, som vi går rundt og undervurderer. Og det er islag, og det er varme tomater. Det er ligesom om, at altså, det ene, det kan smelte ihjel indenfra, og det andet, det kan simpelthen øh, flække din knæskal eller, eller dit, dit kranje på 0,5, uden du rigtig er bevidst omkring det. Det er forfærdeligt. Ja. Her i Tyskland, der salter de jo ikke eller fjerner okay. altså isen fra Så det... jeg går jo rundt øh, hver dag med halvanden til to meters afstand imellem mine ben, når jeg går, for ligesom sådan at undgå at glide, når jeg lufter min hund. Der føler jeg mig meget som sådan en voksen baby, der har en blæ på med, øh, med, jamen, med hvad der nu end ligger i en blæ i, samtidig mens jeg går rundt. Ja. Altså, det det er ikke Altså, så det kan jeg godt forstå. Jeg har også flere gange stået den der lidt tegnefilms position, hvor jeg lige har været ude med armene og været sådan, wow, wow. Man selv i slow motion. Er det nu, jeg glider på røven og skal Æ, jeg lave som stille. ingen tager rejse mig op igen, ja. eller øh, klager den? Ej, det er også fuldstændig sindssygt, de eksaltere. Altså, hvis ikke de havde fyldt det hospitaler på grund af corona så i hvert fald, så har det nu med brækkede hofter og, øh, og, og, og, og blodtude. Det er virkelig vanvittigt. Ja, jeg håber, at de kommunale arbejder, de kan sidde og slappe af og sidde og se noget, Tysk TV med, med god samvittighed. Men hvordan har du det, Ida, nede i Tyskland? Går det bedre med din, med din angst, du talte om sidste gang? Jeg synes, at øh, det går bedre. Jeg vil sige, at lige præcis i dag, der er jeg vågnet op. Der havde jeg sådan en morgen, hvor at jeg startede ud med at gå på Instagram. Det gør jeg hver morgen, egentlig, så det er ikke ja, noget nyt. Nej. Men så kom jeg ind, og så så jeg, at øh, en jeg følger, der hedder Anna, som er en vanvittig dygtig og mega sej pige, som øh, lavede tv, før han på Rameshian, hun lige nu har fået en nyt job, som skulle være en øh, Mads Stephensen. i Kinder Typen. Oi. Og det var som om, at øh, jeg lige blev sendt sådan, et par galakser tilbage der, jeg, jeg, jeg følte, at jeg var sådan, okay, hvor gammel er hun? Hun er i hvert fald 4 eller 5 år yngre end mig. Her sidder jeg, 30 år gammel. Det er ikke nogen, der har spurgt, om jeg vil erstatte Mads Steffensen på kændende typen. Det synes jeg måske, det kunne jeg da godt have, have, have gjort. Hvad, skulle jeg have gjort noget anderledes? Øh, hvor, hvor er jeg så overhovedet i min karriere? Samtidig med, at jeg så også begyndte at skamme mig lidt, fordi jeg var sådan, fuck, hvor er det mega sejt, at det er en ung kvinde, der skal erstatte sådan et øh, mastodontprogram. Altså eller ja, sådan et mastodont vært, ikke? Ja. Øhm, jeg synes det hele taget, det er forkert sejt, at det er Zarabro, der har fået øh, masser af monopolet, og øh, ja, at det så er Anna her, der har fået kender du, typen Men samtidig så kunne jeg ikke lade være med at, sad, at blive sådan lidt bitter og få ondt i røven, og det synes jeg også var lidt flot. Så gå rundt og være sådan en tænkemus i løbet af formiddagen, og det håber jeg, at den her samtale ligesom kan få os lidt ud af. Ja. Men ellers har jeg det meget godt, jeg hørte dig være med i et øh, debatprogram, der hedder Touche Trender. Ja, det er rigtigt, Ja, det var med her den dag. Ja. Ja. Der havde du også ondt i røven i hvert fald. Rigtig ondt. Ja. Du kunne næsten ikke sidde på den så ondt, gjorde den, Nej. synes jeg. Kan du, kan du gætte, hvorfor? men jeg kan næsten godt regne ud, ja. hvorfor vi... Det er vel, at jeg mente, at øh, det var mig og alle de andre på min alder, der var mest udsatte her under corona, under pandemien. Ja, du synes, det var rigtig synd for jer ja, unge mennesker, ja. der ikke kunne komme på ski og drikke i hvert fald. Det var jeres ungdom, der smuldrede mellem hænderne på jer. Ja. Og du skænkede ikke en tanke til os i 30'erne, folk, folk i 40'erne, folk i 90'erne for den sags skyld. Det var allermest synd for dem, der var i starten af 20'erne, ja. og ikke nogen andre. Nej. Jeg blev sur, eller, eller ikke sur, jeg blev fortørnet, da jeg hørte det. Og jeg, og jeg tror, det var, fordi at jeg jo synes at det er mest synd for mig, og dem, der er i starten af 30'erne. Og, og, og det fik mig faktisk til at tænke over nogle ting, så jeg vil faktisk gerne takke dig for din udtalelse, fordi det fik mig til at tænke over, at, at jeg tror, at vi alle sammen lige nu går rundt og føler, at vi går glip af de bedste over vores liv. Giver det mening? Det giver rigtig meget mening. Mm -hmm. Jeg tror, at... Jeg her som, som en kvinde i start 30'erne havde forestillet mig, at nu hvor jeg i starten af mine 30'ere. Det er et tid. Jeg glæder mig til at opleve det. Jeg skal være på, på toppen af min karriere. Jeg skal øh, være øh, stadig ung og se på, men øh, til gengæld også have lidt mere mellem ørerne. Og øh, jeg skal stadigvæk øh, kunne gå ud og spise og øh, drikke med mine veninder, men nu også rent faktisk har råd til det, fordi at jeg har et voksent arbejde. Og øh, der er stadig nogle år til, jeg skal på barsel, så jeg kan bare sådan rent hygge mig og være sej og professionel powerwoman. Og det ender så med, at jeg går rundt i i, I sure underbukser og, øh, og, og beskidte strømper hver eneste dag, og har ikke noget at tage mig til at sidde og blive sur over at være på Instagram, ikke? Jeg føler også, at jeg går glip af de bedste år i mit liv. men mm -hmm. morfar føler, at han går glip af de sidste år af hans liv. Altså, det er jo også nøjeren, ikke? Jamen, Jeg rigtigt. tror jeg bare, at vi alle, sammen, vi alle sammen har lige nu bygget så mange illusioner op omkring... Øh, hvordan den her tid skulle have været, og går nu rundt og føler, at, at vi bliver sådan det frarøvet, og ser vores drømme sådan blive knust dag for dag. 100%. Og det har i hvert fald på en eller anden måde gjort det bedre for mig, fordi at jeg nu kan se, at vi alle sammen er sådan kollektivt kede af at gå glip af noget, som vi i virkeligheden havde forestillet os skulle ske, men som måske i virkeligheden kun er illusioner. Altså ligesom det her med, hvis man skal på en date, og, øh, og man glæder sig, og man allerede, inden man træder ind i lokale, hvor man skal være på daten, har forestillet sig børn, bil, bolig, rullup, alt. Ikke? Det hele er der bare. De fire B'er. Og, og man glæder sig, og det bliver fucking fedt, og man er allerede øh, helt inde i øh, en eller anden øh, fantasiverden om, hvor fedt det her forhold det kommer til at blive om 10 år. Og det kommer aldrig til at ske. Og det er sådan lidt det samme. Det er bare sådan nogle falske, falske drømme og illusioner som... Ja, og noget, jeg bare går og siger til mig selv. Jamen, jeg håber. tror stadigvæk, det er sundt forstyrre på den her fuldstændig vanvittige tankemøller, der nogle gange kommer op i ens hoved. Når man bare ligger og sådan føler, at man mister alt, man havde en eller anden forventning om, kom til at ske. Men altså, jeg har jo, jeg har jo også haft sygt meget øh, tankemøller- og katastrofetanker, men det var jo derfor, at vi aftalte lidt, at øh, den her uge, der skulle jeg komme ud og røre mig lidt. Kom ud og bevæge min krop lidt. Kom på andre tanker. <laughs> Nej, det, hvorfor? <laughs> og det er jo sådan lidt øh, <laughs> allerede der nu. Jeg griner bare, fordi det, det, det er virkelig rigtigt, lad. det var det, ja. vi aftalte. Og jeg har faktisk været ægte spændt på at høre, hvordan det gik øh, med både din løbning og <laughs> ja. også din svinetræning. Ja, Jamen, det var jo to, to meget voldsomme ting, jeg skulle sætte min krop for. Men altså, jeg starter ud med et øh, med at, med at, med at løbentur, og det går jeg faktisk øh, rimelig tidligt på ugen. Ikke fordi jeg havde overstået, men fordi jeg faktisk glædet mig til at komme ud og løbe. Lige indtil dagen så øh, kom. Det tog mig fem timer om at tage mig sammen til at øh, få taget noget tøj på, komme ud af døren og løbe en tur. Men altså, jeg fik pakket mig ind, ski under tøj, et nyt lag, t-shirt, træningsbukser, en hættetrøje. <laughs> ja, jeg, det, var, det lyder nærmest som, at jeg, jeg skulle til en fast lavnsfest, og jeg skulle være med sig i Det var sådan, kan jeg få flere lag på min krop? <laughs> du skulle lave en Iceman. Jeg skulle, jeg skulle. Du skulle, ja. skulle til Nordpol og lave en ice man. Ørligt, jeg lige den der fucking skulle lave en ice man. Men altså, jeg får alt mit tøj på, og kommer egentlig også ud af min dør. Men jeg kommer kun nogle øh, få skridt ned ad trappen, hvis jeg opdager så, at jeg har glemt min lyskebukser. Jeg har simpelthen glemt et lag. Det vigtigste lag, det er min lyskebukser. En lyskebuks? En, en lyske? Altså lysken? Lyskebuks. Jeg tror også, det er en lyskenbuks, men jeg kalder det for en lyskebuks. Men altså, jeg, jeg kan huske, at jeg blev meget med det til fodbold, da jeg gik til det, fordi det lige nu var en blæ. Men altså, forestil dig en rigtig, rigtig stor <laughs> og puslig. Havde du ikke sjovt ud over? Jo, men jeg skulle have dem på, og vi klædte jo om alle sammen og drenge. hver gang jeg tog dem på, så var du lige din blæ på. <laughs> og sådan havde jeg det jo stadigvæk, dengang jeg skulle have den på den her gang. Men altså, det er en lyskebuks. Det er en meget, meget tætsiddende dragt, er det nær nærmest, hvor du kun har bukserne fra drakten på. Og så varmer det så ja. lysken. Ja. Okay. Og, så, øh... og dem kunne du selvfølgelig ikke tage på løbetur rundt om søerne uden? Nej, for det deres opgave det er så at holde min lyske varm, så jeg ikke bliver skadet. Så det tænker jeg, at det går simpelthen ikke. Det går ikke, at jeg bliver skadet på første løbetur. Også fordi, at jeg blev skadet sidst, øh, under sidste lockdown, hvor min akildscene var ved at springe, fordi jeg simpelthen løb for langt øh, for hurtigt. Så jeg vil simpelthen ikke, det vil jeg ikke risikere igen. Så jeg går øh, tilbage igen, og, øh, og så skal jeg lige banke på min øh, hoveddør, fordi at jeg har ikke taget mine nøgler med om min roomie er hjemme. Men min roomie sidder og ser film, så der skal bankes hårdt på. Og jeg står lidt frustreret og kigger ned i jorden, fordi jeg er også lidt trist over, at øh, jeg er ved at spolere min egen løbetur. Så jeg banker bare på min dør og gør det rigtig hårdt. Og da jeg kigger op igen, så har jeg kommet til at banke på vores glasparti på døren. Og så har jeg smadret glasset på døren. Så ikke nok med... Det der, hvor man, man lige overvejer, om det er overhovedet løbeturen værd længere. Jamen ærligt, ærligt Det, der I tager mest, er jo, jeg er i gang med noget, jeg egentlig ikke rigtig gider. Og så ødelægger ja, jeg også ja, min dør ja. samtidig ja. med det hele. Men altså, jeg kommer ind for hurtigt, at min pris. lys skal på ud igen. Jeg skal bare væk fra den her dør. så kommer jeg ind og ud og løber en tur. Starter godt ud. Efter 5 minutter øh, lyder jeg så som en, der er kål. Cool. Følelsen som om jeg er kol. Cool. Altså, det gør virkelig, virkelig ondt i mine lunger. Hiver efter vejret. Men du fortsætter? Fordi det er så hårdt. Jeg du fortsætter. Jamen, 100 Jeg fortsætter, og jeg løber også 3 kilometer. Og jeg løber ned øh, der ved Vesterport. Og så er der en ved Vesterport. Den løber jeg så rundt om, fordi at, så tænker jeg, nu så føler jeg mig vir virkelig øh, fitness og virkelig hadfæg. Mm. Øhm, ja. Men altså sådan, det har, det. jo uden i noget vær lort. Jeg blev overhalt af samtlige andre løbere og, hæv efter vejret, for jeg havde som om, jeg skulle trække mit vejr ud igennem surer. Må jeg sige, at, at det er heldigt nu, hvor du vælger i den påklædning, altså i den påklædning, at løbe rundt om en sø, så ja. er det jo heldigt, du ikke dr drætter i. Du ikke lige faldt <laughs> siden og drætter ned i. For så var du et Ja. Ja, ja. Altså fordi med, med, med den mængde tøj på, og en lyske til også at og stramme benene ind og sådan noget, så du slet ikke kunne bevæge dig under vandet, og så var du død at med det samme. Du er blevet så tung, at ingen kunne hejse dig op, der skulle komme en kran ind og simpelthen hejse 80 øh, tons tung mand op ad vandet, fordi du var blevet så tung af alt det vand, der var blevet suget ind i det tøj. Så det er jo på den måde en positiv oplevelse alligevel, kan man sige, at du ikke dræt ned i søen. Men ja. blev du glad? Altså, nej, jeg følte ikke altså, det... rigtig den der glæde. Nej, overhovedet nej. ikke. Jeg tænkte mere sådan, kæft, hvor magt der er gør det her til. Altså sådan, ja. det var mere det, der fyldte mit, mit hoved. Så, så derfor glædede jeg mig også til sådan at komme ud og prøve det her svinetræning, vi, øh, vi talte om sidste gang, at, at jeg skulle prøve for sådan at give det en chance, nu hvor min løbetur blev sådan lidt, lidt en 50-50 oplevelse, fordi jeg valgte med min hoveddør. Øhm, så det har jeg også været, og det var jeg i en, i en skov heroppe i Nordjylland i går, hvor jeg fandt... Uh, det må to... være svinetræningens hjemsted, jo det... til gengæld. En skov <laughs> i Nordjylland. <Det> er, <laughs> det her, der der en, engang har stået en mand og, og kastet med en sten og tænkt, det her, det kalder jeg for svinetræning. <laughs> <jeg> forestiller... Svinetræning. <laughs> svinetræning, vi skal kaste med nogle brædder. Jamen, jeg forestiller mig egentlig mm. også, at vi kommer... Altså, jeg kommer ud i den skov her, så er der egentlig bare tændt ud af skoven. står allerede, der er protein, så jeg ikke hører voldbit. Øhm... <laughs> Men nej, jeg kommer ud i skoven, og der er det, det, det eneste andet menneske, som er ud i skoven en mand, der er ude en tur med sin hund, som kigger meget sådan, mærkeligt på mig, fordi jeg skal tage i gang med at, med at stå og bære og kaste rundt på de her stolper her. Men jeg kommer i gang, og jeg proster, jeg stønder, jeg squatter, jeg luncher af. jeg hiver mig op i tre. træ. Jeg føler mig som en ja. men føler mig også Må på samme tid. Nej, fordi jeg kunne også se mig selv udefra. Jeg kunne da godt selv se mig selv udefra. Kom gående forbi en dreng på 30. år. Men det en kæmpe klovn. Ja. Jeg, jeg, jeg ja. følte jo ikke det... Altså, sådan... Havde du lyskebuksen på? Nej, jeg havde heller ikke lyskebuksen så. på. Den glemte jeg også den her Langt gang. Jeg, tænkte, havde jeg tør simpelthen gå tilbage, for jeg vidste ikke, hvad der ville ske. Så ville jeg helt 100% glide på vejen hjem. Så ville du da i det mindste ikke slå dig, hvis du havde lyskebuksen på. Den må da give sådan en god affedring i numsten i hvert fald. <laughs> hvis man falder ned. Ja, så altså... Falder ned på den. Så nej, svinetræng heller ikke succes. Altså, selvom jeg ikke... Altså... Nej, jeg blev ikke glad. Jeg føler, at mit testosteronniveau, det steg lidt, fordi at jeg blev lidt mere mandet, måske fordi jeg stod og råbte og skrev ud i skoven, men altså nej, det var ikke en succes. Det var ikke noget for, for mig. Jeg savnede mit fitnesscenter. Det går virkelig. Ja. Der føler du dig mere hjemme måske? Ja. Også fordi jeg bliver motiveret at være omkring andre mennesker. Gør jeg ikke ud i en skov, hvor det kun er fugle? Det kan... Ej. <laughs> Ej, det her <skriver> var bare <laughs> rigtig godt. <rent op. laughs> mig og der... Jeg var, var, var meget ensom, faktisk. følte mig lidt ensom. Ja. Freundschaft. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom. Skyd genvej med mols og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, kom, kom, kom, kom.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 Så spurgte han mig ind til min femårsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er et overlev. På sparring inden din næste mødssamtale. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vil tage dit arbejdsliv seriøst. Jeg forstår ikke, hvordan at du kan sidde og sige, at du føler dig tilpas til gengæld i et fitnesscenter. Altså, det er måske, altså for mig, der er en af de værste afstraffelser, du vil kunne byde mig det vil være at putte mig ind i et fitnesscenter og Hvorfor sige træn. Det? Hvorfor? Det er, jeg ved, altså for det første fordi I træn. Altså jeg kan ikke lide at træne. Jeg, jeg kan ikke lide at bevæge mig faktisk, særlig godt. Men, men for det andet, fordi jeg er så omgivet netop af de mennesker, du selv omtaler, som godt kan lide at træne. Og det giver mig rigtig meget angst. Udover det, så er der noget med SFO-lugten ind i et fitnesscenter. Det er sådan... Det kan få mig helt tilbage til min barndom, og den gang, hvor man øh, få gange var sådan det sidste barn tilbage i SFO'en, og alle de andre børn var blevet hentet, men deres prutter stadig hang i luften. Og den der sådan tunge <trykker> sfo <-pro -ø> luft <trykker> hvor at man sådan, havde lidt hovedpine og spillede jævlespil, og ventede på, at man blev hentet. Og så, sådan, det den slags dund, der er inde i et fitnesscenter, og det er virkelig ikke noget, jeg bryder mig meget om. Udover det, så øh, kan jeg ikke så godt lide øh, den der sådan, lidt attitude, der er derinde med sådan... Og det, det er muligt. måske ligesom bare noget, jeg selv føler, er jeg ved ikke, hvordan maskinerne, de, jeg ved ikke, hvordan maskinerne virker. Jeg ved ikke, hvordan øh, at man laver seje øvelser på en bold eller på en måtte eller et eller andet. Jeg, jeg er sådan en... Jeg får bare angst af det, altså jeg har også grædt et par gange, fordi jeg ikke engang kunne finde ud af at bruge Nej. mit fitnesskort til at komme ud af Fitness World igen, og det viser sig så også, at man skal ikke bruge kortet for at komme ud, og det er derfor, jeg ikke kunne komme ud. Jeg har kaldt en bøbby for en birdie hele mit liv, ikke? Altså, sådan... Og hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, så, så tror jeg faktisk, nu vi sidder her og snakker om det, at jeg har haft den her angst for mennesker, der dyrker sport hele mit liv. Altså for det første så har jeg fået hjernerystelse et par gange af at se på nogle andre dyrksport. Og, og, og for det andet så har jeg også altså, kan jeg huske at helt tilbage fra da jeg var lille så kunne jeg ikke lige at gå ind i en sportsbutik. Altså du ved sådan en kæden Sportsmaster for eksempel. Ja. Alle dem der arbejdede derinde virkede sindssygt intimiderende på mig. Altså sådan det? de de alle sammen sådan noget sejt drithår og linede nogen der var med i et og samtidig med de havde de der ens øh, grønne poletrøjer på. Og Jeg synes det var så nørdan. Det var faktisk i at jeg engang købte et par sko i en størrelse syv nummer for store, tror jeg. Der var udsalg på Filesko i Frederiksberg Centeret, og min mor gav mig de har 400 kroner. skulle jeg til gengæld også selv gå op og købe dem med min veninde Maria. Og jeg kan huske, at jeg fucking rystede hele vejen op til den sportsmaster. Kommer ind i sportsmasteren, og der er en flink fyr, der, jeg grøn grøn. Jens eller Søren, der gerne vil hjælpe mig, men han har en grøn pole på, og han har det der hår. Og øh, han viser mig hen til, til fileskoene. Jeg ser bare øh, et par røde filesko stå. Jeg tænker ikke over, hvad størrelse der eller hvad størrelse jeg selv bruger. Jeg tager dem bare, går op til kassen og siger, det bliver dem her. Det bliver dem her, du. Og så siger ham, der drengen kigger ned på mine fødder og siger, er de til dig? Og jeg er sådan, jeps, kom nu, tag nu de her sædler, jeg står med her, så jeg kan komme ud. Og øh, og så er han sådan, men bruger du størrelse 41? Det skal siges, at jeg den dag, der er en alder af til altså 37. Og så var jeg sådan, øh, jamen, altså, de er til mig, og nu skal du, Altså det, det, det er mine sko, og jeg skal have okay. dem, og nu skal jeg gå. Altså, sådan, og så kommer jeg hjem, og så min mor sådan, men. <laughs> det var jo en udsatsvar, så den kan vi ikke bytte. Altså, og du ved, sådan, rejse man den op på højkant, så var den lige så stor som mig selv. Smød man den ud i en skov i Nordjylland, så lignede det noget, du kunne slintræne med. Altså du ved, den var gigantika. Og, og, og, og jeg traskede alligevel rundt i den der store fede fil som jeg også kunne sove i om natten, hvis det skulle være. Ikke? Altså, og det synes jeg på en eller anden måde bare vidner lidt om, øh, hvordan øh, jeg har haft det med sport, og øh, sportscentre og sportsbutikker det meste af mit liv. Det er ikke... Øh, men altså, Ida, nu når du ikke så meget til, til sport, så, så aftalte vi jo også, at du skulle prøve at strække i den her uge, for det er jo meget... Det er blevet meget inde øh, at strække. Så altså, hvordan, det er jeg faktisk ja. meget spændt på, for nu er jeg prøvet at strække en gang, og det gik jeg helvede til. Jeg er blevet sygt stresset og irriteret over det, for jeg var dårlig til det. Uh, så jeg er lidt spændt på dig nu. Jeg vil gerne høre? Det var ikke ja. noget for mig. Nej, <laughs> det, det, var... det, var... <laughs> det var ikke noget for mig. Nå, det var... hvorfor det? Det var ikke. Det var det ikke. det Nej jeg skulle strikke det, der hedder en nybegynderhue. Det er Kristine Slot, min veninde, der har hjulpet mig med, hvordan jeg skal gøre alt det her. Ikke? Ja. Og øh, hun har så sendt mig garn og rundpinde til en nybegynderhue. Hun har også øh, vist mig øh, via YouTube-videoer og den slags, hvordan man skal gøre. Og øh, først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig, at der øh, med øh, de her ting havde medfuldt en opskrift, der sagde, at du skal ikke drikke øh, alkohol, inden du skal drikke. Hvem du er øh, en øvet strikkeperson. Ja. Øh, fordi jeg kunne mærke at øh, to glas rødvin vin, øh, det, det var allerede nok til at jeg havde lyst til mere vin og hørte jo <laughs> tænke mere på her, vin tænke på, en strik. Du, du, tænk på en strik. ja og, og, og, og udover det så, så lige så snart at så, så fik jeg endelig slået det der hedder masker op Lasse det, ja. det, er, ja, det er noget man slår op på på vinden og, ja, og der, jeg kan ja, faktisk huske ja. en, der er noget jeg sad og tænkte okay, jeg tror faktisk, jeg har talent for det her. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der kunne se, at jeg faktisk har slået de her masker op. Tror jeg tror ikke, der andre der kan, der kan finde ud af I så hurtigt, som jeg kan, Ej. tænkte jeg. Og så opdagede Ej. Ej. jeg så, at jeg skulle til at strække B efter det. Det med maskerne, det var ligesom bare sådan en forstadiet til at skulle i gang med at strække. Det var noget, som et barn, der lige er blevet født, åbenbart også kunne have gjort. Ja. Så, så så skal jeg så strække det, der hedder en ret, og der gider jeg ikke mere. En ret? Altså, der, der, det hedder en ret, et, et, et tag. Det, det er noget, du strikker. Det er en ret. Ja. Altså, bagefter, så skal du lave en brang. Og, og det kan jeg slet ikke. Altså, mine fingre skal skudde i positioner, hvor jeg aldrig nogensinde har forestillet mig, at noget skulle hen nogensinde. Eller, altså, du ved sådan, de skulle, de skulle på en eller anden måde starte til dans, og de, de var ikke sådan indforstået med det. Jeg ved det ikke, det var ikke noget for mig. Det var rigtig svært, og jeg endte med at lægge det væk, og så endte jeg faktisk med at gå ind og råbe Simon bagefter, der sad og gamede, og Ej, igen, havde set sit snit Simon. til at få lov til at game, Ej. fordi han så, at jeg skulle er, ja. Og han sad herinde og hyggede, og så gik jeg ind, smækket med døren og råbte, jeg går i seng. Jeg går fucking i seng! Ja, altså lige den så, der rund, så kom han ind og var sådan... Ja, rundpinden, den fløj <laughs> igennem luften. <laughs> øh. Og så lå jeg derinde, og så tænkte jeg over, at øh, det som det strikke i virkeligheden havde givet mig ud over mere lyst til vin, og at jeg havde skældt min kæreste ud, så jeg havde dårlig samvittighed. Det var selvindsigt på et øh, nyt niveau. Altså, jeg får fundet ud af, at alle de år, ja, skal alle de år hvor det blandt andet dig og andre mennesker, har fortalt mig, at jeg ikke er øh, tålmodig, <laughs> men at jeg har vendt øjen og tænkt, I kender mig slet ikke så godt som mit råd, fordi jeg er tålmodigheden selv. Øh, altså det er jeg jo ikke. Altså, overhovedet tålmodig. Øh, og, og det var jeg måske også lidt ked af i virkeligheden. Så jeg gik i seng og var, var ked Jeg var ked, jeg havde dårlig samvittighed, og jeg var småfuld og ville gerne have mere alkohol. Og det var ligesom det, jeg fik ud af det strik. Jeg altså, synes ikke, jeg bare havde fede oplevelser. Jeg havde faktisk på den om, at øh, om du havde siddet med en hue, altså sådan, at du sagde til mig i dag, at du har strikket en hue, du havde selvfølgelig også den samme ja, fornemmelse. Jamen det troede om, vi jer... da alle. Jeg troede da også, du ville have siddet nu, som <laughs> en eller anden form for supermand, hulk, eller et eller andet, efter al den svindtræning. Du ligner stadig en, der lever i Frankfurt. og, og ikke. Det løfte noget, der med en, en pose mel. <laughs> Nej, men altså, men det er også bare på en eller anden måde, ikke? så det er faktisk også lidt dejligt, at man sådan har, har fundet ud i, at man måske bare skal slappe af i det, at man godt bare kan lide at lave, i stedet for at, at lave det, som, som man har en forventning om, skulle gøre godt for en, fordi at alle andre gør det. Altså, der er jo sygt mange, der ligger den ene story eller video op, at de er ude løbe eller gå, eller svinetræner for den sags skyld, eller strækker. Men altså, <laughs> men altså der, der synes jeg bare, selvfølgelig er det der mega irriterende, at altså, det gør noget godt for os. Men på den anden side, så er det også bare rart at vide, at ved du hvad, at se en film, spise noget slik, se, hygge dig, hør noget ud, mm. musik. Altså, hvis det er det er behov, der skal dækkes for, at man har det godt, ved du hvad, så var det det, man gør. Ja, altså. jeg tror virkelig også, du er ret i, at det vigtigste er at erkende over for sig selv, at man coper med corona på forskellige måder, alt efter hvem man er. Så hvis man gerne vil for eksempel okay. øh, sove, så er det det, man gør. Hvis man gerne vil spise, så er det det, man gør. Hvis man gerne vil brænde noget ned, så er det det, man gør. Hvis man gerne vil bage, så er det det, man gør. Nej, men altså, så kan man starte bål, så. Ikke? Okay. Men forstår man ret? Altså, vi, vi, vi gør det alle sammen forskelligt, og øh, nogen vil løbe, og, øh, og nogen vil gerne spille terning, og, mm. og, og nogen vil faktisk gerne bare sidde og kigge ind i væggen. Og jeg tror bare, at det allervigtigste, det er i hvert fald det, jeg skal sige til mig selv, er, at uanset hvad man vælger at gøre, så skal man ikke have dårlig samvittighed over, at man er den, der godt kan lide at gøre det. Det der med at spise, hvad man har lyst til, og sådan noget. Så nu her den anden dag, der endte jeg med at spise 8 frankfurter på ikke rigtig kort tid, fordi at... Det... Og det skal du ikke skamme dig over? Nej, men det gjorde min mave øh, til gengæld. Eller altså, den skamte kan... sig ikke, men blev i hvert fald straffet på alle mulige måder, kunne godt mærke. Sådan 8 frankfurter, det er godt nok. Og hvor meget af det er, må i virkeligheden kød? Og hvor meget af det er ting, der er blevet farvet sammen for et gulv? Om også fordi de her frankfurter ja, har ikke. Og det knolder, noget, der er blevet knust. Men jeg. hvad vil du sige? Vil du gerne stoppe med at spise kød, eller hvad? Jeg ved ikke. Altså jo, måske. Min mave, jeg havde måske godt af det. Altså, at, at med at spise så meget kød. Vi havde jo godt af, at vi kan sige. Vi har begge to fået en, fået en åbenbaring af øh, sidste uges challenge, ikke? Altså, hvor okay. vi skulle prøve noget. Jo. Vi sidder over her nu og har fået ro i sjælen på en måde. Altså, mig og Simon, vi, vi er jo i gang med at øve at spise vegetarisk, og du må gerne have på holdet. Uh, vi, vi spiser i hvert fald vegetarisk fem, seks ud af syv dage Ja, jeg tror, hvis jeg skal gøre det, så det... du kan jo tage jeg... en uge uden Frankfurt og andet kød. Ja, men jeg, jeg skulle også lige til at sige det sådan, jeg bliver nødt til at gøre det hele hjertet. Det er lidt ligesom at sige til sådan, jeg en eks-narkoman, du må til hive en om tirsdagen, og så skal du være clean resten af ugen. Det kan ja. jeg ikke. Jeg... ja. Ja, så spiser du jeg 16 kører. frankfurter, og du pludselig krasser af. du ikke styre det. Skal du have okay. kød for, for alle ugens dag. <laughs> Næste gang, så har sponsoreret Staf Holberg, sidder jeg i sådan en Staf tror jeg. Mm -hmm. <laughs> ud for en pølsevogn. Ej, Ida, det, det tror jeg faktisk... kan hvis, faktisk virkelig vil... godt lide pølser. Jamen, altså, okay, kan vi lige blive enige om noget? En rest til hotdog, så, så vil jeg skide på, om man lugter ja, ja. løg ud af, ud af munden. Ja, så om, om sommeren, når man griller, noget af det lækreste at grille, ud over grønne det er pølser. Hvis du køber en ordentlig lækker pølse og griller den lige til den er ved at sprække, spiser den med noget tzatziki eller noget ketchup eller et eller andet i, i, i en sommerhave med, med solnedgang og en kold øl eller noget cola, ja. det vil jeg gerne. Ja, ja, det, er, okay. det er et kæmpe arrangement, det du har gang i der. Ja. Men okay, så du er vegetar fra nu af, og til vi snakkes sved igen. Det glæder mig til at høre, også om du er hoved kommer til at tage telefonen, og ringer til dig næste uge, så fordi jeg ved ikke, om du er kræsset af. Ved du hvad, Ida, det er, det er en god idé. Så tror jeg, jeg vil en tur ind på Valmarsro nu, og så vil jeg se, om vi vil vegetarretter. Så jeg ikke bare kommer til at leve linser ja. og ris, for så tror jeg også, mit humør, det daler meget hurtigt. Ja. Så øhm, god idé. Ved du hvad? Godt. Nu vil jeg ikke fortsætte med at lave ingenting. Jeg har sikkert en væg, jeg skal ind og sidde og kigge ind i. Så... <laughs> ja. Ved du hvad? Jeg væg har væg ind i stuen, jeg ikke har brugt et par timer på at klo ind i. <laughs> Ved du hvad? Jeg er smud, der skal ud med og hår. Jeg, jeg, jeg holder dig opdateret i de retter. Jeg, jeg prøver at gøre noget ud af det nu, det der med at lave mad. Og ikke bare spise underfangfodder. Heller ikke veggie dogs. Det gør vi. Vi snakkes. Lidt. Det gør vi. Da. Vi snakkes hej. med hey. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Kommerat, som du